Okay, det næste dilemma er. Kærnemonopol. Jeg har et dilemma. Jeg har en veninde, og jeg er, blevet helt, jeg er blevet lidt vild med hendes kæreste. Hvad gør jeg? Hilsen den tvivlsomme pige. Ja, yeah, jeg synes jo, hun skal finde en dreng, og så snakke om, hvordan, hvordan deres forhold går. Og hvis forholdet ikke går specielt godt, så synes jeg, det er det samme, hun skal spænde på. Men er det okay at, ja. st at stjæle sin venindens kæreste? Helt sikkert. Hvis det er det, man lige kan lide, så er det det, man gør. Det er godt. Mm. Altså, brød du det om veninden, eller gør du ikke? Altså, det er slukket, du ikke veninden, hvis du det det bruger dig veninde. om venindens kæreste. Jeg tror, at det lyder lidt som om, at hun ja. er bange for hendes venindens følelser. Altså, Men jeg synes, det, det man kan sammenligne det lidt med Jesus Kristus. Dengang, at Jesus Kristus havde en lille tømmersøn ned i Nazareth, der, øh, der mødte han en, en, en, øh, en, en lille hur, hvis man kan kalde det sådan nu om dagen. Og øh, jeg ved ikke, hun var vel kærester med et par folk, der havde penge, og det, hun blev da hans, øh, hans kone, så jeg tænker, det, det skulle da let nok nemt. Okay, um, har du noget at sige, Jonas? Ja, men det plejer man jo også at gøre noget Det og korea. det gør man jo. Det er ligesom korea. det kunne er, det er, være, det er helt sikkert, det er der kæreste, vi kan kende jer ude. Det er dernede, der nede, der tjener man hinanden stammer, om man vil det at lege. Hvis der er et problem, så skyder man hinanden. Mere er der ikke der. Okay, så du synes, at hun <coughs> skyder sin bninde? Jeg siger bare, at man går ned i Nordkorea. Jeg også nu. Hun skriver bare ikke, at der bange for at Hun skriver bare sådan en kodermest det, hun har lyst til. Men er det en god ting at gøre, ligesom de gør i Nordkorea? Ja. Det må det da være, siden der er så mange gode. Man det. Altså, det er jo ikke kun Nordkorea, der gør sådan nogle ting. Det sker også nede i Afrika, så jeg har hørt, at man kan få billige rejser til Afrika via arbusrejser.dk Få en lille tur ned til Cape Town, lige hygge sig et par dage. Så kan man jo ikke sige noget for, hvis uh, den lige forsvinder, inden vi er hurtige. Ja, jeg er helt ukendt. Okay, har du noget at sige Bo? Altså. Jeg kan jo på en måde perspektivere det til Harry Potter, fordi at begge to er jo fællesskabsgiverne af Harry Både Harry og Ron Jeg har begge to gange i boksen på Harry og derfor tænker jeg bare, at du skal bare spørge om du med på en trekant og lave noget vildt, og så bare fyr nu af. Så du siger, at de skal have en trekant ja. simpelthen? Ja. Okay. Hvorfor ikke bare lave det til en firkant, så jeg ja. til en eller anden hjemløs. Det gør det bare hyggeligere. <laughs> altså, der er sådan en engelsk ordsprog der hedder the more the merrier, og det tænker jeg, at det, det passer i hvert fald også til den her. Jeg, de, du tænker simpelthen, at det var det, de tænkte på, da de fandt på det ordsprog. Det tænker jeg lige. Hvis man nogensinde har været i England, så ved man, at de er en flok luder alle sammen. Har du været i England? Nej. Nå, okay. Færd nok. Øhm. Hvad har du at sige, Sebastian? Øhm... Um, yeah. <tryk> det, det, det er altså lidt vores situation, når det hans uh, bedste venindens kæreste. Men altså, Jeg tænker også, at vi skal gøre det lidt vildt at bare sige ordet endoplasmatisk reticulum. Og hvorfor skal man sige det ord? Fordi det ord har mange betydninger. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men... Det lyder som et ord med mange betydninger, så jeg tror også, at vi vil tænke, at der er mange muligheder. Vi, vi, kan gøre, vi, vi kan bare gøre det hele. Der er ingen uden til at begrænse os til én. Jeg synes bare, at hun skal indse, at, at mitokondrien er altså bare øh, krafthuset af cellen. Okay, det var et svar her fra monoplet af.